Казвам здравейте на всички бирехолици, които слушат осмият брой на Бире Каст. Докарахме го и до осми брой, това е факт. Има неща, за които да си говорим. В този брой ще чуете интервюто ми с Йоан запрянов по-познат на кетчвеновете като Йо Тези, които някак са били регистрирани в BWC, например. Момчето е един... Отличен с Марк, с него ще си говорим за WWE pay per to Payback и ще дадем нашите прогнози за него. Спокойно ще има нещо и за хората, които не се интересуват от кетч. Ще си говорим, разбира се, за Star Wars, една много сериозна тема в подкаста и редовна. Също така ще си говорим и за комикси, за тези, които се интересуват от този тип забавление, а именно за това, което чета в момента по препоръка на един друг мой комикс другар. Започваме сега. Ту-ту, ту-ту, ту-ту, ту-ту, Кино! Режишърът Райан Джонсън ни направи много щастливие, когато на Star Wars Celebration в Орландо пуснат тизър трейлер на Star Wars The Last Jedi, филмът, който е, се се явява епизод 8 от поредицата Междузвездни войни. Той ще излезе през декември по кината, Вече да, видяхме малка част от него. Аз поделих впечатленията си от трейлъра в блога, но все пак... Нека споделя ентусиазма си, защото все пак това е и за трейлъра на новия Star Wars филм. И за него трябва да се говори и да се говори да се говори, макар че когато дойде момент да го гледаме, ще забравим всичките си теории и прочие. Това, което ми направи много силно впечатление, е, че отново виждам прилики с старите филми, което не задължително е добре. Окей, залагаха на носталгията и в епизод 7, залагаха на и в Rogue One, но мисля, че е време малко да се отдалечат от предходната трилогия, т.е. епизоди 4, 5 и 6, и да ни представят нещо наистина ново. Защото в треора като се замислите отново виждаме а, някаква планета, която наподобява ледена, но най-вероятно това са някакви солни полета или нещо подобно. Там виждаме как изтребители, които най-вероятно са на The Resistance, се изправят срещу а, крачети в далечината канонерки, лолкари, подобни, най-вероятно на атат, добре познатите ни AT, AT или както там предпочитате да го произнасяте. А, това е някакъв елемент, който напомня за Империята от връщана на удара. Като цял от трейлъра има усещането за един по-мрачен филм, какъвто беше Империята от връщана на удара и какъвто все още е, разбира се. Е, може би най-добрият филм, според много хора от поредицата. Друго нещо, което виждаме и напомня на Империята, това е концепцията за младият бъдещ джедай, който отива на далечна планета, където намира Стар. Учител Джедай отдал се на изгнание и започва своето обучение. В империята отвръща на удара. Ученикът беше Люк, който отива и намира Йода, който започва неговото обучение. Сега виждаме, че Рей прави същото, но ролица са разменени и Люк вече е учителът. Ето още една прилика с империята, която, окей, аз нямам нищо против нея, но приликите започват да стават твърде много. Наистина имаме нужда от нещо свежо. Критиките към епизод 7, към Силата се пробужда, бяха именно за това, че приличат твърде много на Нова надежда, което е факт. Ето да се надяваме, че поне, че Далаш Джадай ще е по-различен. Има го намекът за това с изказването на Руб в края, че джедайте трябва да бъде свършено. И може би с това, че Лукас Филм вървят към а, нещо ново. Вече премахнаха ситите и ги замениха с Данайца Врен в някаква степен. Поне така ми се струва. Не знам вие на какво мнение сте. Сега изглежда ще вървят и към премахване на джедаите. Колкото и странно да звучи, ще остане концепцията за човек, който използва силата, който размахва лайтсър. Но реално не се определя като джеде или като сито, определя се като нещо друго, ако изобщо се определя. Нямам проблем с това, наистина трябва да се търси новото. Някои хора ще скажат, нали, трябва да се пазят традициите и прочее и прочее. Окей, нека видим, какво ще ни представи филма. Важно е, че трейлърът, тизър, тизър трейлърът е готин. Остана да видим, нали, и самият филм през декември. Бирекаст от Нърд за Нърдове. След едната задължителна тема в подкаста именно Star Wars, минаваме на друга такава, а именно комикси. В момента чета е Thor Visionaries, Walt Simonson Volume 1. Става дума за сборник, който съдържа в себе си броеве на комикса Тор на Марвел от 1983 г. нататък. Точно така! От 80-те! Диско бие, с Диско! Там Walt Simonson е автор, който изглежда доста се пострал да направи Тор интересен. Uh, не, че Тор не е интересен по принцип, но ето до момента аз почти нямах никакъв интерес към персонажа, предполагам много от вас също не са чели нещо свързано с него, а определено си струва да дадете шанс поне на тези истории. Лично на мен ми ги препоръча моя комикс-другар Гого. Казах, Гого, кажи ми нещо за Тор, което си струва да бъде прочетено, което да ме надъха още повече за новия филм, тъй като знаете тази година излиза е Тор Рагнарок, след малко ще кажем малко повече и за него. Той ми каза, че ти а, ръна на Симънсън, който пише за Марвел в този период някъде 83-87 година. Казах, окей, се захванах. В момента го чета постоянно и на телефона си, и на компютъра. Симънсън пише едни доста интересни, а, приключенски ориентирани истории за Тор, които постоянно навързва по един страхотен начин една за друга. Има ги персонажи като Локи, като Лорелей, като а, Один, разбира се, Хаймдал. Много от персонажите, които вие сте виждали, най-вероятно дори да не сте чели комикси, сте виждали в филмите Тор и Тор Dark World, които Marvel направиха. Лод създава и нови персонажи. Става дума за Бета Рейбил, който надявам се вече някой ден да види на голям екран, защото в комикси той е доста интересен. Става дума за извънземен, чиято планета бива унищожена. Цялата му раса се качва на едни кораби, където изпада в нещо като стазис и се изстрелват някъде с из дълбокия космос. Бета Рей Бил е този, който е избран да бъде генно модифициран, за да стане нещо средно между бесен хищник и робот. И този тип, Бета Рей Бил, охранява корабите и се грижи за оцеляването на своята леко по раса. Малко раса. Не звучи чак толкова интересно, малко по-оско звучи, като се замислиш, но всъщност в комик се е представено много добре. Интересно нещо, свързано с Бета Рей Бил, е това, че той може да вдигне чука на Тор. Не си мислете перверзи, моля ви. Знаете, че едно от нещата, които са характерни за Тор персонажа в комиксите е това, че неговият чук не може да бъде вдигнат от човек, който не е достоен и излиза, че Тор е единственият достоен. Да, ама не. Бета Рей бил, успява да вдигне чука, Тор изпада в ужас. Как подявайте стана това? Какво става нататък? Няма да ви разказвам, защото ви препоръчвам да прочетете броевете на Тор писани от Уолт uh, Симънсън, така като събрани в един общ волум са много удобни. Там ще откриете и други персонажи, както казах, ще откриете и малеки тъмния елф, който видяхме като главен злодей в Тор да Дарк Върлд, само, че там <съпиш> типично за филмите на Марвел, злодеят беше Кофти. В трейлорите е интересен, в трейлорите изглежда като истинска заплаха и като гледаш самия филм разбираш, че той просто не е това, което си очаквал. И е просто някакъв пълнеш, който Тор ти е ясно, че най-накрая ще успее да победи, може би без дори да се затрудни особено. В комикса, обаче Малекът е доста интересен. В образа му има някои характерни черти обаче за филмовия Локи. И може би заради това създателите на филма Тор да Дарк Уэрлд се опитали да избягат от тази прилика. Все пак Том Хидълстън и неговия гениален Локи също са там. И заради това Малекът в филма, изигран от Кристофа Екълстън е просто един... Не е особено интересен персонаж, пълна противоположност на това, което е създал Симънсън в комиксите. Та, препоръчвам отново, четете Тор, Виженерис, Уолт Симънсън, Volume 1. Потърсете ги по някакъв начин, всеки от вас има начин за намира на комикси, може да ги поръчате, ако ви се дадат пари, може да потърсите и в разни места и с интернет, това си зависи напълно и изцяло от вас но определено си струва да прочетете комиксите, а и сега, след като аз ги чета в момента, надеждите ми за следващия филм, третия филм за Тор, Тор Рагнарог, стават все по-големи. За този филм си говорихме с Данил Найденов, между другото в втори епизод на Бире Каст, Бир е Каст, както предпочитате, така че погледнете и втория брой на Бире Каст по-късно, за да научите малко повече за филмите на Марвел, които ще видим през тази година, а с този чипък, Приключва и комикс частта и преминаваме на какво? На кетч частта в този брой. Бирекаст от Нърд за Нърдове Превю на пейбак, очаквания, прогнози за матчовете, как е протекал билдъпа, как се е отразил шейкапа. За всичко това ще си говорим след малко с Йоан Запрянов, друг голям кетч фен. Малко се по отново, за което се извинявам на по-нетърпеливите, но определено... Букванахме доста теми, някои от които не пряко свързани с Payback, но с ситуацията в WW, в Roll и SmackDown като цяло. Чуйте тази част от подкаста сега. Казвам здравей на Йоан. Йо. Добре, дошли. Шефира на пирекаст. Каст. Не хапем. За пръв път. Здравей, бира. Сефтоса, да, време беше. Си говорим с теб за Payback. Едно... Уш Рол Exclusive Пей View, което обаче заради Superstars Shake-up изглежда доста смакдаунско в някои отношения. Да, и мачове си загубиха смисъла заради това. Гледам го карта тука и самите мачове като мачове може да се получат добре. Обаче мачовете за титли са ясни. Мача между Ортен и Лайт, който трябваше да бъде за титла, няма да бъде за титла, понеже. Никой не знае защо. И също така този матч, който въобще не би трябвало да е на това pay-per-view е тук, защото Леснър отново влезе в мързеливия молот или просто не искат да му плащат за bppv И изглежда претакан карда. Не защото е лош, а защото най-вероятно нищо няма да се случи на него. Големия проблем с Лесна, според мен, идва от друго. А, хубаво му дават почивка винаги, хубаво а, му дават възможност да не се появява в седмични шоута и да пропуска Пейпървията, дори когато е шампион. Видяхме го вече веднъж, да, даби, -даби титлата след като писина. Сега го виждаме отново. Проблема лично за мен е, че няма никаква история свързана с това. В началото поне се напъваха, а, имаше някакви степки от труда на това, че заради това, че атакува Ледико, ще той е със пенна и прочие. Тоест .е. имаше някакво кейфейп прикритие на неговата липса. Сега просто всички знаят, че е с сдълго с ограничени участия. Той дори печели титла, втората по важност титул в компанията предполага се, и изчезва. И никой не ти дава обяснение защо. И е проблем според мен. Да, и не само този сегмент, който имаше на Рола след Мания, беше готин. И тогава можеше Хейман просто да каже... Аз, т.е. моя клиент иска да се бие само с Роман Рейнс, като двамата души, които са побеждавали грубаря. И това е. Докато не се бие с него, няма да се появявам, управите се. Дори това е по-добре, отколкото просто да изчезне, след като нали, той поиска матч с Рейнс, появи се с Троуман и накрая нищо не получихме. Кик-офа Ензо Аморе, Биг Кас, срещу Лук и Карл Андерсън в един матч, който а аз лично не искам да гледам. Няма дори да си направя труда най-вероятно да гледам. Ти на какво мнение си за това? Ме напълно безсмислен матч, просто в рол останаха общо 4 отбора, ако не се лъжа и се ги набутали и четирите те някакси да бъдат на карда. Защото... защото не е останал явно матч за прешоуто, изглежда. Или ще да бъдат те, или някои крузер лейти, но и в двата случая няма да го гледам. Така че предполагам, че Енсу и Биг Кас ще спечелят, защото ще е забавно да ги гледаш срещу хардитата. И това е. Факт. Това е Enzo, ако искаш мога да го обвържим и направя с за отборите цитли, в момента на си, дивизията на Роу не е особено интересна. Тя още времето на Нью не е особено интересна. Нью ми бяха интересни в началото, ама след това забиха и също така отново направиха една редица отбори, като Сезаро Ен Шеймас, които са, не да се вика, от откол и въже, ни тия The Shining Stars, които отиваха в смакдаун. И имаше потенциал а, тая дивизия ме яд малко. И се надявам, поне скоро хардитата да влязат в ритъм и да си им дадат тия на образа, да видим какво мога да направя с него. А, мислиш ли, че... А... Харди имат шанс скоро да загубят от някой текущ отбор или ще чакат да, бе, да, бе, да формират някой супер тим от мак, че, макетча да съберат Ролинс и Амброза поради някаква причина безумна или Рейнс с някого? А, не, не мисля, че ще събират някакъв супер тим, и, но не мисля и, че ще загубят скоро. Смятам, че ще държат до Съмърслем и те. Като Цяло, преди години, не знам дали помнеш, но титлите се сменяха основно на WrestleMania и на SummerSlam и сега мисля, че ще минат пак на този амолт. Да, честно казвам, аз много повече харесах този, който видяхме през миналата година. Имаш ситуации, в които в една седмица сменяха три титли, което не е задължително зле, когато е логично и с история. Честно казано, аз не съм фен на дълги теренове, когато те са дълги просто за да са дълги. Когато няма да, нищо смислено в тях. А, друго е, когато всеки един възможен момент тота може да смени. Когато претендентът изглежда легитимен претендент, а не като Джин Драмахаус Магнал, примерно. А сега, примерно, Сезаро и Шеймас, аз не ги чувствам като сериозни опоненти за Харди Бойс. Това, на мен ще ми е интересно с... Енцо и Бикас, където те отдавна отдавна пропуснаха момента, в който да им дадат титлите и вече не са толкова интересни, колкото бяха. Но поне с а, мат на микрофона могат да станат. може да стане прилична история с хубави промота. Те че ще направят хубави матчове, си го знаят. А, аз се съмнявам малко, защото знаеш, че Каса е човек, който издържа Тима. Енцо е но... този, който от нас е бояч. В момента, в който дойде време за ход так Аз до момента, да, да си спомнят, съм видял хубав мач от и кас. Някой, който ми направи да впечатление. Ми то не си кажа, и аз не се сещам много, обаче не съм сигурен колко съм внимавал, освен да съм гледал на живо дащо. А, да, определено визита в сериозно затруднение в момента. Мислиш значи, че хардите ще се запазят? Да, да, да. Хардите силно запазват. И аз си, мисля, че си прав. А, обаче, за Запазването е okay. окей, но за Киков матча се си чудя дали пък няма да извъртят някоята поти да дадат на Гаос и Андерсън победата, защото те там са супер непостоянни с тях. Uh -huh. а, мачкаха ги, мачкаха ги, направиха ги полупосмешите, след това ги направиха изведнъж отборни шампиони, тък му тръгнаха, се позакрепват нещата и ги използваха за храна на Харди, което няма как да се оплачем. Обаче няма да ме знаят, ако Давид да решат да пак дадат на Гаос и Андерсън някакви така знаете, победа, което... Няма значение е матч и без това. Сета. Да. Ние, и... ние приемаме, че победител от а, този матч е задължително, че следващия претендент. А това въобще не е задължително. Да, защото ние имаме нагласата, че има някаква логика в нещата. Към да, към, да, да, то, то, то, то. да. То няма. А, ето, друг, казахме нелогични неща. Мисс ще има в Кикохпа и гост ще е Защо според теб? Миш... Не знам, защото се засякоха на това шоуто с Супер Стар Шейка, пътто няма никаква друга история там. <съща> няма, наистина, всъщност. Да. Никаква. А Бауър в момента определено не знаят какво да го правят? Така е, те с предния Мурън просто поставиха така нещата, че сега каквото и да прави стига да не е с титлата, ще изглежда като стъпка назад. А, според мен това, което могат да направят с него, отдеде си го мислех, една победна серия по пътя му. Но ето mm -hmm. те отново забравят този факт. Изобщо не напомнят на феновете за Бауър и това, че той е първият универсал, чемп, че не е губил титлата и проче. Една победна серия, едно сегментче с Енгъл, поне в което Енгъл да му каже, да, ти не си губил тази титла, но ако искаш матч за нея, ще трябва да ми докажеш, че я мож... е заслужаваш, е заслужаваш такъв шанс да ти го дам. Mm -hmm. Ето, че а, стига. Стига да имаха малко мисъл в главата и стига Винс uh, да пуснаше малко повече пари. Можеха да си запълнят uh, всички пипи до Summerslam с Оуенс, който също не си е получил реванша, с Бауър, който не си е получил реванша, с Троман и накрая с Рейнс. Да, е лесно да прегази всички, накрая Рейнс да прегази него. Да. <laughs> Честно казано, го предпочитам пред това просто да не се появява леснар. Да, но ето, че пак е няма мисълта, пак гледаме някакви неща, които са рандам рандъм матчове на Финбала mm -hmm. и сега рандъм участие в Мис. Ти което цялата идея мисля е да намерят място и на двамата в шоуто при условие, че изглежда умишлено бавят мача между Мисси и Амброуз за следващото пейпервю. Mm -hmm. Което yeah. е неизбежен. Добре, вече да минем на основния карт. Стига с прешото. Твърде Върно време отделихме. Кевин mm. Оуенс също Крис Джерико. Кечисто с също срещу Кечисто трол. Победителя отива в с Макдаунс с титлата. Аз веднага казвам моето мнение. Кевин Оуенс побеждава и си остава с Макдаун като лицето на Америка. Джерико Там, тръгва на турне. Да. Ние като смаркове знаем <laughs> такива неща, така че. Това е много тъжно. Да, в то бил, бил безмисливо всичко, ако цялото отиване на Олънс в смакдаун, дори и кейфейб, няма да има никакъв смисъл. Но и както знаем, да, Джерико отива на турне с Фози, доста време устана този път, мисля, че повече от една година mm -hmm. или нещо, и това му беше един наистина, наистина готин ран. И се надявам си тръгне с добър матч. Той ще се върне, не? Мислиш, См... че това ще е матч на вечерта, като гледаш Карда? А... Ми... Не, между другото, май бих заложил на Ролинс и, и Джо, ако... ако им тръгне. Джерико и Йолвенс сме, лично ми направиха някакво прилично впечатление, но не ме оставиха уау. След да, отиня. да. Не, а... Джерико си му годинките си казват думата в матчовете. Да, определено. Може би скоростта липсва... Mm -hmm. не, не знам. А, окей, даче тук приема, че за се запазва, остава си Смакдаун, Джерико изчезва. Въпросът е, по-интересно може би, е, дали Джерико след това ще бъде пребит от Олънс или от някой друг, за да оправдаят и това изчезване негово. Или просто ще се появява. Както си на вече почна да прави. Да, да. А е, мога се оправдава, че е на меден месец. Нали? На меден, медена година. <laughs> не, той винаги може да се с You Can See me, нали? Да, да, Все пак това му е, е запазната марка, репликата му. Окей, okay, yeah. не мога да, да ви видите макдаун дори. Ортан uh, Лайот. Каза вече. Не е мат за титулата вече. Хаоса в с матч. Никой а, не знае какво е това. Накрая се окаже нещо. А, аз предпочитам да не си вдигам надеждата, защото накрая се окаже нещо безумно трудно. Някакъв хардкор мач. Uh, аз не само, че не си вдигам надежда, аз съм почти убеден, че това ще е такова, uh, някаква вариация на Ambrose Asylum, който го гледахме. Mm -hmm. Нещо такова. Ня... Няма какво толкова да измислят, а според uh, според кетч сайтовете www просто са хвърлили това като някакво име, без да знаят къв ще е то матч самите те. И yeah. едва ли ще измислят нещо гениално. Големия проблем обаче е защо тази иначе толкова дълго развивана връжда трябва да свърши по този начин. Да, и това ми пречи. Тая връжда беше наистина готина. Мен наистина ми беше кев да гледам сегментите и те просто решиха тук така да дадат титлата на Рен Ортон за пореден път. След като ако Уайът беше спечелил, щеше да е много по-готино. В смисъл той изглеждаше като човек, който отишъл на мания, с план, с идея, че на всяка цена той ще спечели този мач с всякакви там буболечки, черви и каквото пуска. Mm. И накрая просто свърши мач. Той беше 10-12 минути нещо такова. Което е голям проблем, защото Уаят имат проблеми с него и букването му години вече наред. Так му тръгнаха добре. Това с а, Диера, Уаят беше наистина имаше нещо с потенциал. Той да доминира с Макдоналд както AJ става станал до миналата година, и те изведнъж го срязаха още на първия месец и то Тортен, който няма абсолютно никаква нужда от тати. Това ма абсолютно. Mm -hmm. И не само това, но и лично за мен супер старши ЕКП предсака още повече връждата, защото Лайът без никакъв смисъл, без никаква причина беше прехвален в Фроу, с което усъкатиха възможността да гледаме реванш, Осъкатиха възможността Лайът отново да спечели титулата и все пак евентуално да бъде издигнато Торта. И сега излезе, че Лаят просто е бил храна за Ортън и няма да се учуденисля, няма да се чуди, ако Ортън всъщност го бие в този матч. Да, и аз смятам, че Ортън ще го победи. А макар че има и друг вариант, замисли се, може би Омишлено махнаха WWE Championship от а, като стипюлейшън, за да може Лаят да бие спокойно, макар и с намеса някого, примерно Джиндър Махал, защо не вече имаме. Mm -hmm. Това ще доде някаква искра на враждата на Ортон и Махал, която определено се нуждава от някаква искра. И Хен ще си тръгне с някаква победа на Ортон, макар и без титул. Аз често казвам, бих предпочитал този вариант, просто се притеснявам, че Даби Даби няма да направят нещо такова. Те просто ще направят един бланк матч, в който Ортан да бие аркеоалта в Новер и до там. И Брелайт, чистито. Да, също. Смятам, че би било по-добре по какъвто по и да било начин Лайнат да победи. Ако е с намесена Махало, би било готино смисъл. Понеже има някаква връжда, че в момента няма нищо между него и Ортън. Но нямам никакво доверие, че WWE ще направят нещо такова. Да, някакси си фикнахме да очакваме само неприятни за от тях. Не ви Лост и Нерис. Кузове чемпишипа. Им... Невил е вкара някаква... Вкара някакъв по-колоритен, по-синен образ в цялата, цялата дивизия. Въпреки, че не гледам 2 и ряд и повечето време не ги гледам и на рол, но той и Остин нери са ми окей и смятам, че той път вече ще загуби. Я се надявам. Аз съм доста голям поддръжник на Ерис. Радвам се, че намери място, да, да, А Това, което ме председняме, е Т.Д. Пъркинс, който сега го направиха нещо като протеже на Невил. Дали пък няма да извъртят нещо от този род, Пъркинс да коства мача на Ерис и Рейна на Невил да прожи, което според мен е излишно да продължавате, като все някой трябва да сложи край на царуването на краля. Uh, дори да запази невинно нямам нещо особено против. Те започнаха uh, Започнаха историята на тази титла с няколко доста къси рейна. Uh -huh. Така че, може би дори да продължи, би било окей okay. и Остин Ейрис евентуално да вземе uh, титлата пък на или на рол, или на някое следващо PPV, което обаче да е в някакъв... Uh, Гимик матч. Между другото, мисля, че в тази дивизия все още не е имал никакъв гимик матч. Точно. Те водят само, самата концепция за крузоровете дивизия на водят като някакъв гимик. Да. Да. Предполагаме и различни матчове, които всъщност не са различни матчове, защото те ги урязаха от към движение и от към муфсет. Ги урязаха, uh -huh. за да не засенчват бавните хора. И. А това е нещо, което би освежило дивизията, всъщност. Да видим някакъв гимик матч там. Ми Да, аз би гледал, какво би гледал, може би ледер uh, мач. Да, не... това би било нещо доста интересно при тях. Особено с няколко да. души би се получил много добре. Мислиш ли mm -hmm. все пак, че не ще още запази, или ери ще вземе? Ми, 50 на 50. И аз така. Аз надявам се ери да вземе, притеснявам се и очаквам, че заради Пъркинс не ще още запази. Мък. Мък. Големия проблем за мен е Невил. Ако запази Невил, с ще връздува. Пак ще трябва да му изградят за един месец някой опонент от 2-5. Uh, След това пак и пак, докато не ни изненадат с някоя смянати, И докато Ерис е готов за шампион. какъв е проблем? Еми, Просто да му деш еми, Идеята е Ерис uh, да загуби с намеса на Пъркинс и да има някакъв гимик матч, в който той да не може да се намеси. Да, да. Но пък губи два поредни матча това също не ми а. хареса на мен, бавенето на матча от това начин. по-добре, по-добре, като ми по по -добре, по -добре, все, го говорим, се струва по-добре да стане така, отколкото ако и Невил да спечели чисто и да на с някой друг, пак ще трябва му стълпат някаква история от нищо. И Ейрис, ако, ако спечели титлата, то пак ще видим мач срещу Невил, който ще е някакъв реванш. И който едва ли ще Да, да. Или в другия случай ще го пуснат и него с някаква скълпена връжда. А реванш им ще иде на Рол или 2 5 Не им се получава до момента. Месеци вече наред. Каза, не, на не им се получава. Турнира беше готин. Хван... там. Да, не хванаха инерцията. Не хванаха чувството. Някакви едва ли не решиха, че, че като сложиш лилави светлини. Лилави въжета. Ли? въжета, изведнъж всичко ще бъде също. Но не, просто не. Не, изобщо. Скоростта липсва. Атмосферата липсва, защото на хората в началото им пукаш и много бързо спря пука. им пока. Mm -hmm, да. Няма енергията, наистина. И от малките обаче тръгваме към големите, но преди това да отметнем и жените. Бейли защитава женска титла в Роу срещу Алекса Близ. Твоето мнение за цялата тази идея, Алекса, да дойде и веднага да стане претендент за титлата? А, аз съм фен, аз съм фен на Алекса Близ като цяло, защото според мен е доста добра на микрофона. А, поне в, в Роу, мисля, че все още не съм гледал нещо, освен там, когато дойде а, първия път но в SmackDown се беше доста добра и в Talking Smack също с дейни обрани се получаваха нещата. Не очаквам да вземе титлата, но ми се върти в главата, че е възможно да я спечели, както и Шарлат да спечели в SmackDown. И общо ето двата драфт пика да си разменят титлите. Един вид за да излезе, че какво, че двете са много добри, защото Извинявай, че така завъртам малко логиката ти, но излиза, че идва от Смакдаун качистка, която извиня, ще на върха на всички в рол. Идва да, от рол да. качистка, която е навърха в Смакдаун. Така по, ця, по някакъв начин, според мен и според теб не сели е по така че пренебрегваш цялата дивизия, подцениваш. Е Еми, ако го смяташ по този начин, да, ама не мисля, че някой издава и го мисли по този начин. Да, мисля, че го правят просто така, защото могат. Да. Аз мах се чуде, дали това не е някакъв вид а, запълване на место за Бейли. Защото май матча с Саши Бенкс го отлагат за SummerSlam и него. Да, да, да, това съм убеден, че се случи, че ще гледаме а, Бейли и Саша тогава. А, шансовете на блист в това, че WWE с а, двете си женски дивизии до сега са показали, че имат много повече идеи какво да правят когато шампиона е хил uh -huh. и това е но е възможно и Саша да търне за което съм два палеца горе тя е много по-добра като хил особено ако и дадат така да говори по-свободно това е търн, който всички чакам въпроси те да го бавят да вече мисля, че две години не знам колко там става Еми не, то не става дума за двете години, но примерно още от февруари месец очаквахме да се случи нещо такова. Още с появата на Бейли и ставането и на шампион. Козе е типата? Еми, подобно на Енцо и Кас, Саша яко изпуснаха момента с нея. Още миналата година на кетчмания, след това имаше няколко удобни момента, но те решиха да заложат изцяло на Шарват и след това на Бейли, което нищо от това не им се получи. Бейли е много по-яка, когато е претендент, а Шарлот тя по едно време просто спря да бъде интересна. Тя беше едно и също година и половина. Да, на нея супер старшия екапа и се отрежи между другото много добре. Да, и при нея имаше готина история с поредните победи на Пипи и това също си замина просто така. Абе, понякога. Да, да. Понякога се чува наистина, ти имаш общо 5 часа основни шоута в WWE. А ти на сценаристът на WWE, мисъл, за какво им плаща да е човек? Смисъл. Не ти погледни Смакдаун uh, и Raw разликата. В Смакдаун случат доста по-логични неща. Дори когато неочаквани хора, очаквам, лично моите очаквания са, че Джиндър Махаус сега ще успеят да го изградят за един месец като приличен претендент човек с някакъв стейбъл зад него, с помощ, който могат да печели благодарение на този стейбъл. Колкото е странно, до вчерашния джобър, сега те ще се опитат с Макдъун най-вероятно ще спрят да го изкарат като адекватен претендент. Рол от друга страна, тъпчат на едно място месеци наред, бавят неща, които трябва да станат днес, те ги бавят за след половин година, както сега виждаме колко истории всъщност бавят за Самър Слем. И от това шоутите само страдат и пей Еми, аз съм си казвал много пъти, не че някой в твоя подкаст Т. ме е слушал, но а, съм казвал много пъти преди на различни места, че големия проблем е, че роу е 3 часа. В Смакдаун нямат а, такова чувство за пилене на време, за запълване на неща mm -hmm. и просто си запълват шоуто. И то, тия 2 часа са с рекламите. Менки имат час и половина на практика. Точно този час и половина се стараят. Абсолютно на всеки, когато да. да могат да му бърнат внимание, качествено внимание, да се развият историята. В ролл някакво е, колко време имаме, това защо сега да бързаме тук по-малко, там по-малко, в следващата седмица ще сложим още нещо, пак те за брат. какво а, са правили пред седмица. Ама то дори това не е така, защото ролл е 2 часа и половина, в което едно 20-30 минути отиват за крузерленчите, които имат отделно шоу, които общо по 15 минути, Ти, минути, които са получават по 4, 4 часа на седмица, някъде толкова. Да, да, да. неприятна ситуация. И все mm -hmm. пак имаме някакви горе-долу Глупо, да глупост, да че имаме някакви матчове, които са подходящи за Pay Per което няма мать за световна титла, но това са пълни глупости. И, и Роман Ренси, Браун Строман, Се Сет Ролни си са може да изглеждат като нещо, което е в андъркарда. Не като не yeah, да. знаем кой ще е main event от тези два матча така че ще започнем с другия се ролен срещу само Джо очакваме uh, за ти. И, ако имат uh, ден ще направят страшен матч и, ако им дадат време което няма причина да не им дадат тук изгубиха инерцията и на двамата ми се струва на Ролинс я изгубих още преди година и той а, можеше да си върне с мача срещу трите Хикса, но Тридзи Хикса за пореден път реши да прави 30-минутна психологическа война. Нещо просто да даде един готи мач с победа на Ролинс. А, само Джо се загуби, защото той трябваше да има поне някаква роля на Кетчманио. Нямаше никаква. Когато нямаше никаква, да. да, и това нямаше а, никакъв смисъл. И този матч изглежда като много забавил се. Той, той на практика трябваше да се случи преди мача с 3 Хикса, но там заради контузията на Ролинс не се случи. Да, Или... Малко от нищото дойде просто защото трябваше да се случи. Да, да, да. А, предпочитам, предпочитам Джо да спечели. Но, но пък от друга страна е глупаво, защото това се случва 20 дни след победата на Ролинс над Трид Нещо повече, Ролинс е по-възможен претендент за титулата скоро, ако шампиона реши да се появи. Но въпросът е какво ще ги правят тях двамата в следващите месеци. Това е въпросът, който мен ме води. Поради което ми струва, че не си е възможно Джо да спечели, за да може да продължат връждата и да гледаме гимик мачове между тях следващите 2 или 3 месеца, както в Ролл често се случва. Mm -hmm. Mm -hmm. И Роллинз и Джо реално да бъдат взети един с друг до Самърслем едва ли не? Защото просто не виждам какво друго могат да направят с тях. Тоест залагаш на to... Джо? Затомо... Uh, f... Не, залагам на Ролинс. Uh, защото... Не, ще се опитат някак да го реабилитират. Ама то проблема там не е в победите и загубите, а в това, че той няма никакъв образ. Той няма... В момента да. Не знаеш какво е Ролин. В той... Да. Някак си се загуби след контузията и след завръщането там поне имаше някаква цел. Сега няма някаква... Този човек няма цел. Не знаеш на къде uh -huh. върви. Изглежда очертава се main event да бъде Рейни срещу Строман. Тук. Да, абсолютно ясно е, че 20 дни след като победи Грубаря, още повече, че за съжаление почина брат му, Рейн със сигурност ще спечели този матч, което. Така се е случило, разбирам го, но Строман ще бъде закопан и поне така ми се струва. Той направи много готин да Общо, дете си го направи сам. Сам, наистина, факт. Да. И продължава да го прави с други хора. Мисъл, Калисто беше някакъв временен заместник, а хората, които пребиваше зад кулистът, на него Ренс не му беше нужен, за да може той да гради тази връжда и да гради себе си като... А, грамата също. Да гради да. себе си като човек, който е на път към титлата. Тук поне имаме посок. Стромън върви към титлата. Uh, въпреки, че знаем, че най вероятно той няма да я вземе, дори да има мач леснар, той изглежда като човек, който има някаква цел, мачка, мачка, мачка, за евентуално да получи мач за се в ролята в момента на оцеляващ, това е малко странното за мен лично. А, човекът, който победи грубария на Ресел Мейния, в следващия момент го виждаме в ролята на жертви. Просто не се научиха с Рейнс а, и няма никаква последователност. То, след като един, един месец обясняваш на грубаря как This is my art, this това и и на следващия една седмица след това на Роу с а, интервюто с Майкъл Кол, аз уважавам грубаря, аз уважавам такова. ти кажа, как, как да повярвам на човек, който той не, не само, че си сменя какво говори, той сменя цялото поведение. В смисъл, не е само думите, дето и казва, а това как се държи. Това е по-големия проблем там. Да. За Рейнс, а, мисля да направя един отделен подкаст, една, а, един голям разговор с няколко души, защото те определено е една от най-горещите теми в света на Даби Даби в момента и на кетче като цяло. Но във връзка с това, което ти казваш, а, онзи ден слушах подкаста на Джерико с Рейнс. Там много неща ми направиха впечатление. Едно от тях беше, че самият Джерико попита Рейнс. Защо зад колестите си такъв харизматичен човек? Весел, супер приятно да се комуникира с теб. Но това не е човека, който виждаме на ринга. С микрофон в ръка дори. И Рейнс каза, това е работа. И дори да не ми харесва, когато на мен ми кажат нещо, че трябва да отида да кажа и да направя, аз отивам и го правя. По начина, по който те искат да излезе. Или репликата, която те искат да излезе. Тоест, аз си мисля, че Рейнс, по принцип, проблема не е в него толкова, колкото че на самите WWE още не могат да преценят какво да правят. Конкретно за този матч, обаче, да се върнем към него, а, Строман сам каза, той си направи сам връждата. Мислиш ти обаче, че Рейнс ще спечели със сигурност. 100 процент, смисъл. Дори да имаше някаква възможност да загуби въпреки, че скоро победи Грубаря, просто това с брат му. А, ти знаеш там, че семейството на Рейнс се малко по- емоционално, няма да... Не, аз не мисля, в никакъв случай, че това смъртта на Рози ще отдаде таквото влияние върху плановете на Даби-даби. Не мисля, че ще го използват в чак такава голяма степен. А... И защото... не знам, дали помниш там на един от Royal Ръ... Ръмбъл, две 2... 15, не, 15, 2, 16 и нещо такова, където а, там бяха много бесни от семейството му за това как се провел матч. И цяло тия хора се така, правят такова впечатление, че се нервират бая на такива неща. Да, но няма никакво значение за компанията. В смисъл тези хора не изкарват парите, замисли си те. Да, не, да. Не да. Са не са подол... Даже като се замислиш това с брат му, тъжно е, но а, имайки преди, че Рейнс го споменава в някакъв сегмент в рол в известна степен. Споменава, че е преживял и лична трагедия, освен това, че е бил пребит. Тоест, е. Ева му прави, нали, че се е съгласил трагедията му в семейството му да бъде използвана кейфе по някакъв начин. Но ето сега логиката е, има Рейнс да падне. Той не е само е физически смазан, но и в личния си живот. Да, ми... А лично за мен, предполагам и за теб и за много хора, много по-добрия вариант е Строман да бие и то не, защото някой от нас не харесва Рейнс, но Рейнс е готов претендент за титлата след победа си на текър. След цялата тази история, защо да не си направиш един втори готов претендент, който е победил Рейнс? В другия не вариант, знам, кого... кое... отива Строман по дяволите, Рейнс го побеждава, Строман отива отново няколко стъпки назад, за да гледаме Рейнс Леснар, евентуално. Не знам колко съм на вид, въпреки че аз силно не съм такъв а, фен на Грубаря, какъвто ти си. А, като победиш Грубаря на Кечмания това трябва много, много време след това ти да си непобедим. В случая това на Ник Ефи, защото Рейнс беше непобедим и преди това. Да. И ни е писнало да го гледаме. И също така Строман много вдигна нивото си, сам много се изгради въобще няма нищо общо с а, това голямо момче с черната маска на овца, <съща> което беше в началото. Но дори, дори по логически път предпочитам Рейнс да спечели. Мислиш, че това е по-подходящия вариант? Да, да. А как тогава ще оправдават мач между Строман и Лесна раздитлата? Ми. Свен ще се появи по, по лесни начин, Ще се появи на някое шоу Леснар, ще го пребие Строман и така. Да, и ще ка... Леснар ще каже, сега вече не искам време, искам Строман. Еми, това ще е някъде преди съмъслено. Не, не, ти като, като си замислиш, да, да, би войката е така, че наистина е възможно Роман Рейс да бие Строман и Строман след това стане претендент. Поне войката Фроу е такава. Няма никакъв проблем. Няма, действително да. няма. Като цяло, какво очакваш? И очакваш ли изобщо нещо от певък? Развълнуване си поне малко за това, Пипървил. Наистина, въобще не съм а, развълнуван. Отдавна не се вълнувам за Пипървите -пи на Роу. Сега тук нищо, освен а, Ролинс и Джо и Нефио и до някъде. Което да съм надъхан да го гледам. Ренс и Строман, въпреки че Строман направи готина връжда, самия мач очаквам, че ще е доста след. И май това е. Овенс и Джерико могат да направят нещо, но се съмнявам също. Както казахме на Джерико, годинките се обаждат. И също, също така всички мачове са ми предрешени. Аз Приключим Невио и Ерис ще съм доста шокиран, ако не позная всички матчове. Да, предвидимостта по принцип е проблем. Аз тук си мисля, че при Ортен Лайят, при Невио Ерис, личното им мнение говорим. М -м -м. Джо Ронис и Рейн Строман има някакви варианти за победа и на който иде от участниците в матча, защото ви да ви понякога обичат е така на по-просто да и дори против на ойката да дават победа на, на другия но и аз съм съгласен с теб, просто няма за какво да се развълнуваш на това Pay -view. и то големия проблем според мен е в а, билда Superstar Shake Up просто доведе до един странен билд, странни комбинации Мачовете на хартия всъщност са чак толкова лоши те ако имаха солиден билд и история за це, те ще да се нещо доста готино но просто няма я причината на теб да ти показва тези мачове. Поне според мен, това е големия проблем на Payback тази година. Добре, благодарите за това участие, поне да сложим край на тази част. И yes. аз стигнахме до че никой не трябва да развълнуван за Payback. Който е безумен. Бирекаст. мерд за нърдове. Отново благодарности на Йоан за участието. С това осмият епизод на Бирекаст свършва. Продължавайте да посещавате блогът на бирето на адрес www.blogspot.bg И обещавам скоро да си купя домейн. <laughs> да, някой по-лесен домейн посещайте страницата на блогът на бирето в Фейсбук, която се казва Блогът на бирето, логично е а, очаквайте следващия брой който, честно казвам, все още не съм сигурен кога ще излезе, най-вероятно, едната неделя имаме интересни теми на ум, въпросът е просто да да ги реализираме и да продължаваме да развиваме това страхотно нещо наречено подкастинг в България ще продължавам се мъча, да новие ви е било интересно нещо в този брой очаквам ви в следващия весела седмица.